Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Ens trobem de nou a Catalunya sense barreres. Eh, segon cop a la setmana que ens sentim, eh? De dilluns a avui divendres han passat poc dies. Sabeu que eh, Catalunya sense barreres és l'espai on les persones amb discapacitat i malaltia mental parlen amb veu pròpia. Com és habitual, al nostre horari, fins a les 9 del vespre, compartirem continguts de caire social amb convidats i col·laboradors. La primera aturada que farem en el nostre camí passa per la història, un període del qual la Carmina Corominas destaca un personatge vinculat al nostre col·lectiu. Aquest vespre, el pintor Fernández de Navarrete. Bona tarda. El pintor Fernández de Navarrete, conegut com a Navarrete Almut, va patir una malaltia que el va deixar sort als tres anys i el va incapacitar per parlar. Davant l'habilitat que demostrava el noi amb el dibuix, la família va encomanar la seva educació a Fra Vicente de Santo Domingo, al monestir de l'estrella a San Asensio, que tenia certs coneixements en l'art de la pintura. El frere Jerònim, a més de pintura, també li va ensenyar a escriure, a llegir, a comptar i fins i tot a pronunciar algunes paraules simples. En veure Fra Vicente de Santo Domingo els progressos realitzats pel seu alumne sort, va tractar amb els pares la necessitat d'enviar-lo a Itàlia perquè acabés de completar la seva formació com a pintor. Durant tota la seva vida Navarrete Almut va haver de sobreposar-se a la seva minusvalua i a una naturalesa particularment malaltisa. Va destacar per la seva feina el servei de Felip II, el qual el va nomenar pintor reial el 1568 i li va encarregar diverses sèries de llenços per decorar els murs del monestir de l'Escorial. Moltes gràcies, eh, Carmina. Ara us anunciem els continguts del programa. Són aquests. És divendres 5 d'abril, dia en què Montserrat López ens porta als estudis de Ràdio Estel el doctor Francesc Valdeoriola, consultor de la unitat de Parkinson i trastorns del moviment del Servei de Neurologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Tenim un metge al programa i una embarassada. To... Una embarassada que no sóc pas jo, eh, quedi clar. Com gestionar tu dinero és un llibre de lectura fàcil adreçat a persones amb dificultats de comprensió lectora. Ahí ho van presentar a Madrid Fundació 11 i l'Associació Lectura Fàcil. A Vidal ens explicarà tots els detalls d'aquest tema. On a night, we're Tercer argument de la tarda, tertúlia de persones grans, la vida a certa edat. L'argument de conversa, com afrontar la viudetat. Especials dificultats quan la gent gran té una discapacitat? Iniciem el programa al costat de Toni Huguet, al control de so de Montse López, a la producció. Fem una petita pausa musical i us presentem un metge que posa la seva vida al servei del Parkinson. sense barreres. Tots els divendres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Esteli Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Only, green. Green. Bé, doncs, ens posem en marxa al costat, tenim Pedro Curado també Manuel Parterissa, que fan de portar veus, de la gent gran. Què tal? Com esteu? Molt, Molt bona ben, tarda. Què tal heu passat la Pasqua? Hombre, muy passada por agua. <ríe> ¿Y por mona? Mona también, pero poca. Vamos a ver, Pedro, ¿con cuántos kilos de más viene usted de Badajoz? No, vengo con uno y medio menos. Això ah, es que, vol es dir que... que heu fet exercicis, ah, sí, podré llevar, podré un un passo, llevar un I, paso... He quedat jo, i no, i no he Badajoz. a Badajoz. M he quedat aquí, ingreixat, no puguem saber. Eh? No, home, tu més, més d'un i mig segur, eh, segur, Manel? Segur. escolteu avui parlem a la tertúlia de la gent gran de la viudetat tot i que cap dels dos és viduo. De fet, al grup oh. només hi ha una persona que és vidua, que és la Maria Godoi. Mm? Eh, I dues, diu per aquí la Carme Rax. Jo també, jo també. Com us imagineu aquest període de la vida? Bé, uh, la vida d'etat... Jo m'imagino que, que t'hi has de preparar, perquè nosaltres coneixem moltes persones que han quedat viudes, sobretot senyores. Que hi ha més viudes que vius. eh? I aleshores hi ha dones que han superat molt bé la seva humildedat, que la porten molt bé, vull dir que... Vull dir, neixen per una segona vida. En canvi, hi ha alguna que estava molt subeditada al marit i s'ha quedat... Jo penso la contrario de Manel. Jo penso que el ...es más difícil aceptar la viudedad. Sí, claro. Creo que la mujer tiene una independencia más amplia... ...creo que la mujer sabe no asumir... ...porque cuando llevas 40 años viviendo... ...o conviviendo con una persona... ...es muy difícil olvidar esas convivencias. El hombre intenta, intenta un poco agarrarse... ...a otras eh, diversiones... ...pero suprimir a la mujer que ha tenido... A l home, l és molt difícil Sí, ja haurem que diuen les dones del programa a la tertúlia, però Manel Parcerís és una persona sorda i Pedro curada una persona cega. Em pregunto si la vostra discapacitat penseu que us faria més difícil un període com la viudetat. Per a mi seria molt forte assumir un període de viudetat amb 40 anys vivido amb la companya que tengo. Creo que no sé si seria capaç d'assumir-lo. Uh -huh. Bé, eh, visca el matrimoni, eh?, per no, això. No, no Sempre. No en qualsevol cas, sabeu que l'11 d'abril, que és dijous, és el Dia Mundial del Parkinson? Mm, ho sabíeu, no? Sí. Sí o no? Sí, sí, sí. La que sí que ho sabia era la Montse. Home! Que em va dir, escolta, dona'm espai al programa, jo vull parlar de Parkinson. Encara que sigui una mica adelantat, però... Val més això que... A qui ens han portat, Montse, per parlar de la malaltia, sobretot dels avanços farmacològics i quirúrgics? Doncs pues mira, jo crec que us he portat amb, amb una persona bastant valuosa en aquest aspecte. Amb el doctor Francesc Valldoriola, que és consultor de la unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment del Servei de Neurologia de l'Hospital Clínic. I també és coordinador d'investigació de l'Institut Clínic de Neurociències. Molt bé. Eh, escolta Montse s'has portat una autoritat eh? a veure què fem, que això és un problema d'estar per casa apali, vinga, protesteu tots plegats vinga, vinga. no protesteu vinga. No. mira, vaig a fer l'entrevista doncs ens posem en marxa amb el primer tema de la tarda com dèiem, dijous vinent 11 d'abril és el dia el mundial del pàrquings on dit així, el fet pot sonar informatiu i impersonal, Però si a la data la representem amb la veu d'una persona afectada, la nostra companya Montse López, i a la informació amb la veu d'un metge que ha entregat la seva vida a la malaltia, el resultat pot ser ben diferent. Intentarem, doctor Valdeoriola, bona tarda. Bona benvingut eh? a Catalunya sense barreres. Que li entrevisti la Montse López. Sí, si és que el seu of li permet fer l'entrevista. Com, com t'hi trobes avui? Doncs pues avui em sembla que no existeix ni of, ni on, ni res que s'hi sembli. No... Com és això, doctor? De vegades els pacients tenen dies molt diferents? Sí, és el pa nostre de cada dia, això. Realment tenen aquestes fluctuacions que vostè mencionava, no? l'on i l'off, que poden ser previsibles en determinats horaris del dia, segons l'efecte que fa la medicació. Però sí que és cert que moltes vegades no hi ha dos dies iguals i hi ha pacients que estan diversos dies bé, un dia malament... I els horaris en què es posen malament també poden variar força. I són coneguts pel pacient aquests horaris? Saben si, troben, si trobaran malament al matí dues hores, a la tarda tres, a la nit? En general hi ha una, una tendència, no? El, el pacient pues, es, es coneix i moltes vegades el pacient, els pacients en Parkinson acostumen a estar una miqueta pitjor per la tarda que pel matí, això és bastant freqüent també poden estar pitjor a primera hora del matí quan es lleven del llit, per exemple hi ha uns, una sèrie de paràmetres bastant fixes, però després dintre d'això pues, hi ha una gran variabilitat molt bé, n'hem fet treballar una miqueta la, la Montse Dópez. Sisplau, si pots sí, explicar fem... una miqueta als suients... Sí. Eh... Bé, bre bre breument, eh, per això, per no ser pesats. Mira, eh, us, us explicaré el que és la, la, la malaltia de Parkinson. És una malaltia neurodegenerativa, crònica i progressiva. Afecta el sistema nerviós central, concretament a les estructures del cervell encarregades del control i de la coordinació del moviment, així com el manteniment del temps muscular i de la postura, en una d'aquestes estructures anomenada substància negra. I hi ha un component químic, que és la dopamina. A veure, Montse, quan tu, dius, quan tu em dius, eh, dius que eh, aquesta malaltia hm, neurodegenerativa, crònica i progressiva, mm. que afecta el sistema nerviós central, i dius que concretament... Eh, a les estructures del cervell que s'encarreguen del control i de la coordinació del moviment, a què fas referència en la teva vida, en què tu notes? Mira, eh, és que jo crec que no hi ha una malaltia que... estereotipada. Vull dir, cada malalt desenvolupa la malaltia de forma totalment diferent. Però a tu què et passa? <laughs> a mi em passa? Doncs. A mi em poden passar episodis de rigidesa, Uh, a mi m'afecta més la part emocional, uh, la part de la parla, com ja sabeu, com ja, bueno, com ja ho coneixeu, però mm, moviments, vosaltres m'heu mm, vist tremolar? No. M'heu vist rígida? Potser a vegades, però no gaire. Vull dir, a veure, mm, tot és molt molt relatiu. Mhm. Mm Bé, tota aquesta descripció de la malaltia, doctor, la, la, la coneixem o l'hem comentat aquí ja, però què és el que no sabem encara i vostè està investigant del Parkinson? Bé, en principi, el que volia dir després d'aquesta definició que, que ha fet eh, la, la pacient, mm, volia fer una matització, simplement, eh? Perquè, dit com, ho ha, com ho ha dit vostè, sembla una mica catastròfic. Tot, <ríe> Neurodegeneratiu, progressiu, sistema de central... Ah, òbviament no és així, no? no hi ha res de fals en el que vostè ha dit. No. Però també és cert que és l'única malaltia neurodegenerativa que té tractament simptomàtic molt efectiu. Sí, és això. vostè mateix acaba de reconèixer ara. Mai m'heu vist tremolar o mai m'heu vist rígid. Això vol dir que hi ha un tractament força efectiu. I en aquesta línia és on, on fa molts anys que s'investiga. Vostè també ha comentat que la dopamina és el neurotransmissor deficitari fonamental en aquesta malaltia i, òbviament, doncs, el desenvolupament de fàrmacs que afavoreixen eh, la transmissió dopaminèrgica dintre del cervell doncs, ha estat, durant tots aquests últims 20 o 30 anys, el, el més important de cara a diguem-ne, les troballes eh, científiques, farmacològiques en la investigació del Parkinson. Més recentment ha aparegut eh, la cirurgia, eh, diguem-ne, des de fa uns 15 anys, aproximadament, no? Eh, llavors, això és una vessant completament diferent, la cirurgia actua d'una altra manera, després, si vol, en parlem, i, bueno, doncs, hi ha investigacions recents que val la pena comentar, potser... Eh, entre nosaltres aquí, perquè ho coneixin els soients, que, que fan referència a les últimes troballes en relació a la cirurgia del Parkinson. Això s'està fent a l'Hospital Clínic de Barcelona? Bé, a l'Hospital Clínic de Barcelona tenim molta experiència clínica amb de, de, de, de, de, de pacients des de fa molts anys, vam començar a operar pacients l'any 98 en cirurgia eh, de Parkinson, per tant acumulem una experiència important i fruit d'això i de la convivència amb els problemes dels pacients hem pogut pues, desenvolupar treballs d'investigació clínica bastant interessants des de diverses perspectives. I això pues, segueix eh, en peu encara. No? Vull dir, seguim investigant eh, aspectes clínics de la malaltia com varien en, en la cirurgia, no? sobretot, però també amb altres eh, coses, en fàrmacs, en cognició, etc. Es ha de reconèixer que el Parkinson és una de les, de les malalties... Més investigada, vull dir, això sí que és veritat, eh? Un dia com el Dia Mundial del Parkinson, com es viu des de la classe mèdica i des dels pacients? Bé, bueno, des de la classe mèdica pues, és una oportunitat, com un balcó d'oferir certes experiències o coneixements als pacients o als seus familiars, eh, aclarir dubtes... Eh, doncs donar informació en definitiva i posar punts en comú que sempre és de, de gran interès no? mm -hmm. Doctor, quines són les darreres? Tu no contestes? <laughs> Com vius el dia mundial del Parkinson o què? Com a pacient? Com a pacient? Bé Bé, bueno, és que jo tinc un problema Bé, bueno, diversos problemes És el, el d'assimilar una mica la, la meva malaltia Llavors la diada no no? I tant, si jo hi ah. col·laboro amb tot el que puc, però vaja, encara tinc que, que creure una miqueta. Vull dir. Ja. Uh -huh. En qualsevol cas, uh -huh. tu has aprofitat aquest Dia Mundial per portar un doctor al programa i que pugui explicar coses com la que vol pregu vols preguntar. Quina era la pregunta que volies fer? Pues la pregunta que volia fer és que els avanços i les innovacions que hi ha en tractaments farmacològics perquè jo fa sis anys i mig vaig formar part de, vull dir, d'un avanç farmacològic que es va posar, vull dir que amb la medicació que prenc com, bueno va ser una innovació i, i estic molt agraïda, clar uh -huh. En aquest punt, com hi són? Bé, doncs com s'ha comentat ja és una malaltia força investigada uh -huh. Eh, des del punt de vista terapèutic, sobretot, però també d'altres punts de vista, no? intentar avançar en quin és l'origen real, per exemple, de la malaltia. Des del punt de vista de la farmacologia, clar, és el més important pel pacient. I sí que és cert que en els últims anys hi ha hagut importants avenços en fàrmacs nous, més segurs, més potents, en general que poden millorar certs aspectes de la qualitat de vida dels pacients. I els assajos clínics, afortunadament, tot i que estem en un període de crisi de la indústria farmacèutica, segueixen existint. Això vol dir que es dedica encara un temps i uns diners a la investigació farmacològica. i ha fàrmacs nous que s'estan provant a dia d'avui, i això sempre pot significar a la, a la llarga o a curt termini, a mig termini, doncs bones notícies pels pacients en el sentit de que pugui haver opcions terapèutiques afegides o diferents. Doctor, una, una pregunta que no vull que se m'escapi. ¿Es reconeixen els efectes secundaris d'aquests medicaments? Bueno, parlar d'efectes secundaris en general s'hauria de parlar de cada medicament en concret, no? però sí que és cert que en l'última dècada ha augmentat moltíssim la sensibilitat dels metges cap als efectes secundaris d'aquests medicaments, que abans potser no es reconeixien eh, molt sovint, no? o que a vegades passaven desapercebuts, perquè no interrogàvem el pacient adequadament en búsqueda d'aquests problemes. No? Avui en dia doncs, sabem que hi ha alguns d'aquests farmacèutics que poden produir trastorns conductuals, que, que poden ser importants i que abans això, per exemple, doncs no ho reconeixíem o no? no ho sabíem. Per tant, jo crec que en aquest sentit també s'ha avançat força en el coneixement. Quina és la diferència quan, quan un doctor especialitzat en Parkinson té davant un pacient? No sé si hi ha dues vies o de vegades només una o de vegades les dues en paral·lel, que és per una part la, la, la vessant farmacològica i per una altra banda, la quirúrgica. Suposo que la vessant quirúrgica és un grup reduït de, de pacients que se'ls supera al servei, doctor? Sí. Eh, això enllaça una mica amb el que volia comentar si al principi que els hi deia que hi havia una investigació recent d'interès. Si volen, després els hi explico una mica en què consisteix la cirurgia, però, diguem-ne genèricament, aquest tipus de cirurgia fins al principi de tot es reservava casos realment extrems, per dir així, pacients molt avançats. Eh, perquè, clar, era una cosa nova, no se sabia ben bé com aniria i, òbviament, doncs, quan el pacient està molt, molt avançat doncs les coses són sempre complicades, facis el que facis. Després es va veure que no, que, que això s'havia d'aplicar més abans d'aquestes fases tan avançades i la tendència en l última dècada ha sigut a avançar al moment de la cirurgia, eh, dins de l'evolució de la malaltia. Sí. Ara, recentment, s'ha doncs, publicat un treball en una revista molt important, el més important de la medicina, que és el New England Journal of Medicine, i que demostra doncs, que en determinats pacients, eh, diguem-ne, són pacients que eren joves i que estaven treballant activament, el fet d'operar-los tempranament, en lloc de seguir un tractament mèdic convencional, els hi ha proporcionat, proporcionat un guany en la qualitat de vida, si ha permès conservar la feina, eh, en definitiva, s'ha mostrat un tractament superior al tractament farmacològic convencional, inclús en fases més precoces. Doctor, breument, com supera un cervell per eh, ajudar-lo a viure amb el Parkinson, uh -huh. a la persona, en uh -huh. aquest cas? Bé, el, el procediment es diu esterotàxia i consisteix pues, en localitzar la part del cervell que ens interessa, eh, diguem-ne, perquè està afectada en el Parkinson, en, tot i que abans s'ha comentat amb que és la substància negra la que està més malalta en aquesta malaltia, que hi ha més degeneració neuronal, no obstant, la cirurgia no es fa sobre la substància negra, sinó sobre el nucli subtalàmic o el nucli pàl·lic, perquè són estructures que estan funcionant malament en aquesta eh, eh, malaltia. Llavors, el que es fa en la, en la cirurgia és posar una electroda, realment. Eh? El més complicat de la cirurgia és localitzar la diana del cervell, però ara hi ha tècniques realment molt perfeccionades que ens deixen un marge d'error mínim, mil·limètric, eh? i per lo tant podem localitzar la diana en gran, gran perfecció. Un cop localitzada es posa l'electroda en, en aquesta diana quirúrgica, el nucli subtalàmic o el nucli pàl·lid, és un petit electrode com un fil ferret a cada costat del cervell, i això després es connecta amb un cable que va per sota de la pell fins a un neuroestimulador que es posa a la panxa o a subclavicular aquest neuroestimulador ens l'hem d'imaginar com un marcapassos, bàsicament. I aquest neuroestimulador és el que dona petites dosis de corrent que fan que el nucli aquest que està funcionant malament deixi de funcionar, simplement. No, no, no l'arreglem, no el reparem. Fem que alguna que no funciona bé deixi de funcionar. I amb això milloren força els símptomes de la malaltia. Senzill, doctor. Aparentment. Tal com ho explica... Mm. Montse, tu t'ibeus? veus? Eh, pues, serías pacient per un tipus d'operació, sí? Pues mire, jo em van, em van diagnosticar van 2006 i al 2008 vaig gravar un vídeo, vull dir, promocionant la lo que és la estimulació subtal, sense ninguna no dubte. O si sigui que si alguna vegada el cos clínic tu aconsegueixes. Jo penso, mira, de, de la mateixa manera que vaig entrar en un assaig clínic, jo sóc una persona que les coses es en que provar. Si surten bé, fantàstic. I si surten doncs, malament, si, si no és prova, no se sap, vull dir. Uh -huh. Doctor, estem acabant l'entrevista. L'aviso perquè jo li faré una pregunta i, de, i després... Eh... I jo, una altra petita, eh, sisplau. Vale, doncs llavors tindrà encara menys temps per afegir alguna cosa que encara no li hem preguntat. Actualment es pot diagnosticar aquesta malaltia, al Parkinson, en una fase preclínica? Bé, uh, uh, això és una pregunta que té dos fils, per dir així. <laughs> Els criteris diagnòstics oficials, els que nosaltres podem dir-li a una persona, vostè té Parkinson, segueixen sent els tradicionals, els mateixos de sempre. El que sí que es coneix, la presència de símptomes que poden aparèixer abans de que apareixin els símptomes per tots coneguts, no? De tremolor, rigidesa, lentitud i demés. Llavors, aquests símptomes, ara els coneixem, fa uns anys doncs, ens eren més desconeguts, ara els, els coneixem perfectament, i la presència d'aquests símptomes pot significar que una persona concret acabi desenvolupant la malaltia. Però això s'ha de ser cuidadors, perquè clar no tothom que té aquests símptomes farà això. No? Tremolor, rigidesa... Sí. I... Això són els símptomes ja establers, motors Lentito. de la malaltia. Uh -huh. Però hi ha sintomatologia, per exemple, nocturna, o la depressió, el restrenyiment... Hi han coses que es poden observar abans de l'aparició dels de, símptomes motors. I la prova clínica de l'eureca per dir aquest pacient de Parkinson... El diagnòstic, a dia d'avui, segueix sent clínic. És a dir, és el, el diagnòstic és veure el pacient i dir doncs mira, aquest senyor té Parkinson perquè jo ho he estudiat, he vist molts malalts i ho sé. És així, hi ha uns criteris clínics. No obstant, hi ha proves, avui dia, que abans tampoc existien, des de fa uns 10 anys tenim proves que ens poden ajudar moltíssim a corroborar aquesta impressió clínica. Una de les proves que utilitzem amb més freqüència en aquest sentit és un aspecte cerebral del transportador de la dopamina que es diu Datiscan és el nom comercial Sencill, doctor. Pregunta última de la López. Jo sincerament he que hi ha molta fantasia avui dia en torn que es diu que si es treuran les vacunes tot això vull dir les cèl·lules madres he que estem anys pues, luz de totes aquestes coses sincerament Pues sí, sincerament sí. <ríe> Crec Vull dir, que sí. cura immediata no n'hi ha. No, penso Va. que no. Uh -huh. això, és, això és el que volia preguntar-li. Estic a través del genoma humà, de visió la genètica? No, perquè bueno, és una malaltia que només és genètica amb un petitíssim percentatge, no? al voltant del 5-6% de casos. Llavors, en aquest sentit, doncs no... No seria lògic. Doncs avui hem parlat del Dia Mundial del Parkinson, que és el proper 11 d'abril amb Francesc Valdeoriola. És doctor, consultor de la unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment del Sistema de Neurologia, del Servei de Neurologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. I també és coordinador d'investigació de l'Institut Clínic de Neurociències. Alguna cosa que vulgui afegir, doctor? No, home, únicament doncs, un missatge d'esperança, de, en el sentit que doncs, les eines terapèutiques, encara que no curatives, per desgràcia, són cada cop més útils per conservar la qualitat de dinar. Doncs eh, moltes gràcies per la seva entrega professional. Gràcies. Per millorar la qualitat de vida de persones com ella, com l'amor de López. puc ratificar-ho totalment. Molt bé, vinga, doncs eh, voleu fer-li un aplaudiment al doctor que es vagi content de la ràdio? Gràcies. Això és un programa com familiar, doctor. Està vostè a casa seva, ja veus. Gràcies per la Nosaltres continuem, ara fem una petita pausa literària, amb la Mercè Guiu, la Carme Ràix i després eh, anem a parlar d'un llibre molt interessant per gestionar bé els diners. El calitoscopi de Mercè Guiu. Us apunteu al bufanding? No, no és un esport de risc, sinó una iniciativa solidària de la ONG Amics de la Gent Gran i El Mundo al revés. L'objectiu és animar la ciutadania a teixir cent de mils de bufandes per donar-les a l'organització Amics de la Gent Gran amb la finalitat de generar ingressos per desenvolupar programes socials i ajudar la gent gran que està passant malament. Cada bufanda serà única, teixida a mà i amb molt d'amor, i portarà el nom del creador. Darrere la bufanda de la iaia, que així s'anomena la iniciativa, acristeix el concepte d'un nou moviment ciutadà que barreja les labors, l'intercanvi intergeneracional, de coneixement i la solidaritat. Ah, i si mai heu de teixir una bufanda, no us preocupeu, és l'hora d'aprendre. I amics de la gent gran, que porta 25 anys treballant per combatre la soledat i la marginació de les persones grans i que va rebre la creu de Sant Jordi 2012, us en ensenyarà. I per acabar, una frase d'Aristòtil. Si els ciutadans practiquessin entre si l'amistat, no tindrien necessitat de la justícia. Poesia per a la convivència. amb Carme Raig. Pintem de colors en un temps obscur les hores del dia per desafiar la gamma d'opacs que volen golir-nos, però no podran encara que ens lliguin amb falses cadenes. Mai no ens tallaran les ales que ens donen el do de pensar sempre amb llibertat. De qui neix l'empenta que ningú ens pot prendre, som ésers ben lliures, tot i que no ho sembli. Els espanta hem posat al terme del nostre entorn perquè ens tragui sempre els pensaments negres. Encenem els ulls del raonament amb colors ben vius de la primavera que arriben amb força a les ments i als cors. Pintem d'esperances que ara tot és possible. <fixen>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 Ets el que escolta Catalunya sense barreres. I un tema maco és aquest, el que ens porta Laia Vidal, de l'Associació Lectura Fàcil, perquè tot just ahir, dijous, es va presentar a Madrid Com gestionar tu dinero? Un llibre que vam presentar Fundació on té l'Associació Lectura Fàcil. Laia, què tal? Bona tarda. Benvinguda Hola, bona tarda. al programa Gràcies. de nou. Escolta'm, no sé si aquest llibre hauríem de uh, fer-lo arribar a tota la classe dels banquers d'aquest sí. país, no? <ríe> Com està el país, la veritat és que molta gent el necessita, sí, sí. Molt bé. Com gestionar eh, tu dinero? A qui adreseu concretament la publicació? A banquers, no, tot i que els hi molt bé. Bé, aquest llibre està eh, dins d'una col·lecció que es diu Tu pots, i està destinat a persones que per diferents motius tenen dificultats per per dur a terme la seva afrontar situacions del, del dia a dia. I aleshores, aquest, justament, vam començar la col·lecció per com gestionar els teus diners, que també està en la versió en català, hem de dir. Sí, està en català, és sí, veritat. Sí, sí. Com gestionar els teus diners. Sí, sí. Ho sí. vau presentar versió. a Madrid, eh, per això. Bueno, de la Fundació Nonce ha, ha, ha, ens ha ajudat en la publicació de la versió en castellà i ens ha fet molta il·lusió poder-lo presentar també a Madrid, sí. Doncs em parlaves de que anava a un col·lectiu, adreçat a un col·lectiu amb dificultats de comprensió lectora, també. També, sí. D'afrontament de, del dia a dia i de la vida quotidiana. Uh -huh. mm, quin, seria? Uh, quin serien aquests col·lectius? podies posar-nos tres exemples, gràfics? Doncs potser persones amb, uh, que estan... Bé, bueno, els que el llibre el, el que fa és... Eh presentar tres situacions diferents sí. o sigui, persones que viuen, que no tenen ingressos o que no treballen i viuen amb la família, eh, persones que treballen i viuen amb la família i persones que treballen i viuen de forma independent Aleshores, és la manera de com gestionar els teus diners en, en aquestes tres situacions i podria anar destinat a persones, a, no sé, treballant molt d'on Espanya està treballant amb aquest llibre, persones amb discapacitat intel·lectual o persones amb alguna dificultat de comprensió lectora o de, eh, bueno, que tinguin qualsevol tipus de, de dificultat, de, o gent gran o... Uh -huh. Com hem comentat, aquesta obra ha estat editada per l'Associació Lectura Fàcil eh, i ha comptat amb la col·laboració de Fundació ONCE i FEAPS Navarra, el moviment de suport a persones amb discapacitat intel·lectual Sí, bueno, sí. vull matitzar el, el llibre en català Aquest, aquesta col·lecció ve d'un de, de projecte dels Països Nòrdics però nosaltres, no ha sigut només una, adapta, una traducció del de llibre sinó ha sigut tot un treball previ per això dir que ens ha fet molta il·lusió poder-lo presentar perquè et porta un treball molt molt acurat darrere. La versió en català ens va ajudar la Fundació Projecta Aura, que va estar amb els seus usuaris eh, treballant al llibre, mm, reescrivint i tot, tornar a adaptar tot allò que, que els usuaris finals no, no entenien. I per la versió en castellà ens va ajudar a fer ApsNavarra. Doncs molt bé. En qualsevol cas, tant en la versió castellana com la catalana, per quines raons penseu que feia falta un llibre així? Perquè ara, bueno, últimament també s'està posant molt dèmfasis des de les entitats que, que treballen amb persones amb discapacitat, sobretot, en el tema de l'autogestió, de que les persones puguin viure de manera autònoma. Aleshores, el tema dels diners, una vegada et vols independitzar o, o no, o estàs a casa i tens els teus petits guanys, doncs pode gestionar tot aquest dia a dia. Eh, el llibre és molt pràctic, al final del llibre et posa tota una, una sèrie de taules on pots... Eh, bueno, el tema de gestió de diners, no? dels de, de, ingressos i les despeses i com poder controlar tot això. De fet, el llibre ajuda tothom a que els diners no corrin ni volin. Vaja, i a ja no tenir deutes. I tant, eh? i tant, clar. O sigui que... Jo crec que ens va bé a tots, eh? perquè és agafar les taules i, i... I tant. Hi ha uns consells pràctics, oi sí, que sí? Sí, hi ha consells també de, del tema ja de controlar, no només eh, tenir un coneixement de quines són les teves despeses eh, fixes, de quines són les despeses que poden sorgir eh, en el dia a dia, que no, estan, que no, que no les tens presents, i de, també de controlar una mica els, les despeses que... Bé, bueno, no gastar-te els diners en coses que potser... Una mica de reflexió abans de, de gastar diners. No? Podies donar-nos un parell de consells concrets del llibre doncs, per exemple, eh, tenir en compte si portes ulleres, per exemple, i se't trenquen, doncs saber que has de tenir un cert calaix per a aquest tipus d'imprevistos, o si se't trenca la rentadora, o mm, si vols comprar un llibre perquè et ve de gust, doncs tenir totes aquestes... Coses, coses presents. Laia, entenc que el llibre el regalaràs, no? Si no el compro. No, i Clarament, i tant, i tant, perquè tant. Pedro, estava escoltant la Laia i meu, aquest llibre ho necessito a casa meva, però ja. Jo <laughs> penso, <laughs> Anna, que no el necessites tu solamente, jo penso que hay que dedicar-li uno al senyor Mas i al senyor Rajoy. <laughs> Mira, podem fer-lo. Sí, sí. Lo apuntamos, Porque lo apuntamos. Pienso, pienso que tú puedes hacer las previsiones de las gafas, però el Estado te hace que se rompa. Uh -huh. Anem a veure. Uh, com gestionar els teus diners, versió catalana, com gestionar tu dinero, versió castellana, presentada ahir per Fundació onCE a Madrid. On trobem el llibre, a Laia? Mm, bueno, tenim la xarxa de llibreries de referència, on es poden adquirir, a la nostra pàgina web www.lecturafacil.net Podeu consultar el mapa de Lectura Fàcil, on apareixen totes les llibreries de referència de tota Catalunya i Espanya. I, a part, també a través de la nostra pàgina web tenim una botiga online on es pot adquirir. Ah, fantàstic. O sigui, lecturafacil.net, aquí, posem el nom, nom del llibre. De fet, és un material plantejat per treballar també a casa, a l'aula, o en els grups d'autogestors que tu deies. Sí. Però no és un llibre només a persones amb discapacitat intel·lectual, eh? Hem no, remarcar no, no. la idea. No, no, és una, un llibre que, com tu deies, a casa teva, a casa meva i a casa de tothom també el podem utilitzar. No? Mira, tu ara, ara donaves aquest eh, eh, consell pràctic de les ulleres, la Maria Godoya ja s'ha posat tensa com dient jo no he sí. fet racó per ulleres, <ríe> i porto ulleres. Jo lo que estaba pensando, si me dejas preguntar ya, ¿puedo preguntarle? Bueno, va a ser... Poca cosa, venga, sí, que nos vamos. Cosa. Es que a un niño de 14 anys ya se le puede regalar un libro de estos, ¿no? tanto, claro Pero que no, sí. Pues sí. uno para ya sé dónde comprarle uno a mi nieto. <ríe> es la idea cuanto antes enseñen claro, también a saber claro, cómo claro. gestionar su dinero los niños o los adolescentes, pues Muy bien, muy bien. los adultos uh -huh. no tendrán tantos problemas, claro. uh -huh. Las personas grandes, sería un colectivo también, también al cual podría adresar a, a aquel libro? Sí, tan ya te he dicho que presenta las tres... Les tres opcions, no? la gent gran, doncs seria gent que viu sola o bueno, autònoma, que a... té uns ingressos però no viu en, en família, no? vull dir que és, és independent. Doncs, seria una manera també de poder controlar... Jo crec, jo crec que és molt necessari perquè, eh, a veure, te pots tenir uns esquemes, diguéssim, ja ha, ha creats i fets, però els esquemes els han trencat tots, o sigui que llavors jo crec que és molt necessari el teu llibre. Sí, sí llibre. també t'explica, doncs, breument, doncs, com a utilitzar la targeta de crèdit i, bueno, diferents opcions també de... per no, no passar-te. Mm -hmm. Com gestionar els teus diners? Com gestionar tu dinero? Eh, un llibre que presenten a Madrid Fundació 11 i l'Associació Lectura Fàcil, però que el podem trobar a través de lecturafacil.net. Eh... Que ens ajudarà a tots plegats a, mira, a ser més responsable. amb sí, La idea és que la, co la col·lecció del Tu pots? pugui créixer, no sí. només amb aquest de, de gestió del dia a dia econòmicament, sinó amb altres aspectes també enfocats a la vida quotidiana. Editat per la Mar de Fàcil. Sí. Editat per la Mar de Fàcil, Que no ho hem sí. dit, eh? Uh -huh. Molt bé, Laia, doncs moltes gràcies per haver estat a Catalunya sense a barreres. Molta sort amb aquell llibre, felicitats. Gràcies. Qu Quantes idees més teniu per la col·lecció Tu pots"? Home, idees infinites. Ara estem treballant la higiene personal també i d'altres que estan en ment també treballant, sobretot directament també en col·laboració amb les entitats usuaris que ens, ens puguin assessorar de continguts. Doncs un aplaudiment per la Laia Vidal, que ve silenciosament acompanyada, mm, també per l'associació Lectura Fàcil i sobretot per tota la gent que ha col·laborat amb Com gestionar els teus diners, Com gestionar tus diners, versió castellana i catalana. Moltes gràcies, Laia, i nosaltres fem ara una visita a FSC Incerta per conèixer noves ofertes laborals adreçades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Dolors Garcia, molt bona tarda. Molt bona tarda, Anna. A FSP que aquesta setmana estem seleccionant per a empresa especialitzada en el sector serveis un gestor i gestora de, de serveis per la zona de Sabadell. Haurà de realitzar la posada en marxa, coordinació i tancament dels serveis. Es requereix formació a nivell de cicle formatiu o formació professional o bé experiència de dos anys en el sector de Facility Service. A la següent oferta estem en recerca per a una empresa del sector del reciclatge, ubicada a Barcelona. Estem buscant un perfil de comercial amb anglès per treballar a jornada completa. Es requereix experiència en vendes, així com amb capacitat per la gestió d'equips. I, ja per finalitzar, també per Barcelona Ciutat estem buscant un perfil d'auxiliar administratiu amb anglès per a empresa del setor de consultoria financera. Sofereix jornada parcial i contracte mínim d'un any.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 Doncs, moltes gràcies, titulars. Felicitats també pel trasllat. Ja està fet a la mudança. Ara trobeu FCC Inserta Catalunya a la seu de la Delegació Territorial de l'O11, al carrer Sepulveda número 1. I més ofertes a 3w.portalento.es, portalento.es o al telèfon habitual 932384949. Fem una petita pausa musical i entrem ja en Temps de Tertúlia. Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Encetem ja la part final de Catalunya sense barreres d'aquest divendres 5 d'abril. És la tertúlia de persones grans, la vida a certa edat, l'argument de conversa com afrontar la viudetat. Hi ha especials dificultats quan la gent gran té una discapacitat? Montse López ens fa una petita introducció al tema. L'experiència del dol amb la gent gran té una sèrie de característiques comunes amb altres tipus de dols i de processos davant la pèrdua. Té, però també, unes característiques específiques que ens ha de permetre comprendre i atendre aquest dol amb la seva peculiaritat. Els homes, doncs, semblen quedar més devastats per la pèrdua de la parella, possiblement perquè el rol marital és més beneficiós per a ells que per a les esposes, pel que fa a les tasques domèstiques i suport emocional. Així, a diferència de les dones, els homes tendeixen a valorar més positivament el matrimoni i a tornar-se a casar, en quedar se sabidos. Les dones fan una vida molt més independent, la major part viuen soles anys després d'haver-se enviudat, sobretot perquè tenen la sensació de no trobar un home tan meravellós com el seu marit difunt. Els vídus, grans amb elevats nivells de suport social d'amics, no refereixen més interès que les vídues per tornar a tenir una parella. La viudetat és una realitat molt més prevalent entre les dones grans que entre els homes. A l'estat espanyol afecta 3 de cada 4 dones i segons els països i pel que fan les persones de la tercera edat, existeixen entre quatre i vuit vegades més vídues que vídus. Doncs, home, la nostra tertúlia, així si ho representa, Esteve Pujades, Pedro Curado, Maria Godoy, Aurí García, Manel Parcerissa i Carme Reichs. Què tal, companys? Molt bé, molt eh, molt bé. Bien, bien, bien, eh. muy bien, muy bien. Tenim a la taula dos, tres homes... Sí. Tres dones, hi ha dues dones que són vídues, sí. i homes sí. cap. Bueno. Clar, però és que també sou majoria, eh? Sí. No, no, sou tres i tres, perdona. Esteve, és que avui no dono peu en bola. No, no, jo penso que quedar-te viudo és terrible, vaia. Pot haver-hi mecanismes que t'ho més suau i el temps passa i tot ho curen, no? però és terrible. Terrible, siguis home o dona, o què penseu? Jo sí, sí. penso que és terrible en los dos aspectes. Eh, mi família se ha vivido mm, por les dos ramas, un cuñado i un hermana mía. Lo asume mucho peor, no lo ha asumido todavía mi cunyado. Mi hermana, más o menos, ha levantado pues el ánimo, las fuerzas, y vive la vida con naturalidad. Pienso que es mucho más difícil, como dijo Monse, para el hombre, para poder... Eh, llegar a ese extremo, los que estamos aquí, cada uno tenemos nuestra opinión de nuestra pareja o nuestras vivencias. Yo pienso, para mí, para mí sería muy difícil asumirlo, quizá buscaría el apoyo, el ámbito, de, de, de, de, de, de, de pero no creo que lo superaran. Bueno, yo también hace dos años y medio que me quedé viuda. Eh, mi marido, bueno, un hombre con el que yo ya llevaba 55 años y eso es muy duro, pero yo tal como veía que mi marido si muero yo hubiese sufrido mucho porque él era, tenía otra manera de ser que yo, más, más, un poco más tímido, más... Eh, entonces, mm, bueno, estoy... No puedo decir que estoy contenta porque lo he hecho faltar cada día y en cada momento, pero sí que doy gracias a Dios porque he sido yo la que he podido aguantar su pérdida y de eso pues estoy satisfecha, ¿eh?, de, de esto que he explicado. Bueno, uh -huh. Jo penso que realment, com deia un Pedro, eh, la dona superar supera molt millor perquè té molt més recursos als homes... Es, es queden, es queden eh, perquè jo em suposo que, home, no desitjo res, però vull dir que jo suposo que superaria bastant bé una viudatat. Però molts homes es queden com parades pollets, eh, vull dir, no saben fer-se res sense la dona. I és que de buscar una altra solució, han de buscar una altra dona que supleixi aquella, aquella falta. Sí, sí, no, estem d'acord, estem d'acord. Els, els homes um, saben molt de, de, de treballar fora, de... De, no sé de la, la vida més... de la casa sabem poc, dels fills... Uh, M'esteu no parlant, de, joves... parlant de la vostra generació, sí. perquè sí. Eh, sí. això està canviant. No, no, a veure, una cosa, una cosa és parlar de la viudetat, eh, que sí, uns tenen una, una opinió, els altres en tenen una altra, però la realitat de la viudetat és molt diferent. Però jo penso també que l'Aura... És ara, diferent, eh, que s'ha de corèixer, eh? Lo que dice Ana tiene una realitat. És es que, es que teniu que pensar una cosa. Penseu que quan en, ens fem grans, eh, es pot dir que de dos en fem un. I si, i si de dos en fem un, quan et, et falta aquesta mitja part... Estás, están bastante aunque mancadas. Es queda, queda con la mitja azul. ¿Eh? No, no, es que es así. Sí, sí, yo recomiendo, siempre lo digo, que antes de que la pareja, cuando ya tenemos cierta edad, nos relacionemos siempre, aunque tengamos nuestro marido o el marido tenga su mujer, no que estemos siempre activos, porque esto no sabe la persona que no está en estas actividades, el, el, el alivio que encuentras, porque está rodeada de amigos, de amigas, y esto te hace que vayas soportando bastante bien la pérdida. ¿eh? Pero yo considero también que hay un hándicap, no un hándicap la viudedad, ya sabemos que falta un, una persona de las dos y creo que eh, asumirlo es también un poco la mentalidad la educación, como se haya vivido en nuestra generación ha vivido una mentalización muy distinta de lo que es la muerte cuando falta uno, la juventud actualmente lo vive distintamente y ahora mismo tenemos parejas que aunque están casadas están viudos. De totes formes, penseu també que a les futures generacions de persones grans potser seran ja divorciats, divorciades, casats per segona, tercera vegada. Sí, serà diferent. Sí, el fenomen de la viudetat està canviant com les Muchíssim. noves tecnologies, sí, sí, moltíssim també. Però vosaltres parleu de la vostra generació. Sí, sí, sí. Eh, hablamos de, de una pareja que ya ha tenido un 50 y 60 años. Esto, esto es... Yo ahora hago mi resumen, digo, madre mía, los altos y bajos que he tenido en mi matrimonio, yo ahora lo encuentro muy recompensado porque, porque me veo llena de los años que he vivido con mi marido, de los hijos, del resultado. Y esto hoy en día, pues claro, no te siento... existe tanto como antes. A ver, tú dios eh? que plena, pero cuando sí. perds la compañía, eres buida. Sí, no, por supuesto. Es sí. que, que hemos de ser realistas. Es sí. eh, una buidesa que te queda que has de superar. Pero, pero, pero que... realmente... Et quedes muy desmolidad por lo que explica Lana, coste, ¿eh? ahora la ahora la, la gente que queda viuda ahora más joven eh, tienen otra manera ya de hacer su vida pienso no porque el que le pues tiene que hacerlo pero nosotras lo que yo he dicho antes yo para mí desde que los 19 años que estuve con mi marido eh, como todos los matrimonios largos eh, llevamos muchas cosas buenas y esto aunque está vacía pero está vacía pero por dentro está llena te llena claro, mucho claro, esto. porque son tienes familia tienes donde apoyarte tienes sí. muchas mucha, pero o sea, la família ha i tu justamente te apoyas en ellos però tot, pero... tot i amb això no deixes de sentir solitud ara penseu que el viduo o la vidua té una discapacitat o una malaltia mental com és la cosa llavors? Bueno, complicada igual però jo penso més, en la vida més. si estimes la vida per sobre de tot no els sé, aleshores pots superar la mort si estimes la vida Sí, pero lo que Ana quiere introducir aquí ahora en este debate son las dificultades que puede existir en una pareja, eh nosotros para bien decir y yo me siento normalizada en mi vida totalmente, pero yo tengo compañeros y compañeras que faltándole a la pareja los dejas totalmente, voy a decir la palabra, inútiles totales, es la verdad. No tienen una capacidad de reacción, no tienen una capacidad de encuentro en ese camino que se le ha cortado totalmente. Bueno, y porque, sí, a ver, y si hay ejemplos. Perdona, ¿eh? si la pareja mm, es uno discapacitado y el otro no, el discapacitado normalmente se apoya mucho más en el otro. Entonces, a ver, cuando, cuando el que falta es el que está mm, sin la perfecto, discapacidad, sin ninguna discapacidad, entonces lógicamente esta persona se queda mucho más hundida porque sí. eh, tiene mucha dependencia de, de, de, de su pareja. Está mm, está tan enganchado a ella que hay veces que, que bueno, pues que sabe hacer poquísimas cosas. Pero ahora no... imagina Tauri al otro al cónyuge que no te discapacidad y hasta tal servey de la seva parella. Vols dir que no queda... No, no, no, tocat, tocat, tocat. Clar, però són totalment. dues cares de la mateixa moneda, sí, sí, sí. podríem no, dir-ho. No, no, no, per suposat sí, sí, sí, que sí. sí, mm -hmm. sí, sí. Mm -hmm. Carme Rex conviu amb la fibromiàlgia. Jo convico amb la fibromiàlgia. I viu sola, viuda. I viu sola, viuda, i, sola, viuda, i amb l'actrosi, i amb tot, amb les al·lèrgies, amb tot i més. Tinc molta companyia. Molta, <ríeix> molta companyia. Quanta de gent ha entrat a casa teva. Però, però és més difícil, si tinguessis el teu marit viu, Home, seria més fàcil. En què? Molt més fàcil, perquè és el que et dia, allà on arriba un arriba l'un, arriba l'altre. I, i, I és, diguéssim, t'ajudes l'un amb l'altre. Tu has de fer el llit. Sí, sí, sí. El faci mal el cos o no? Sí. Has de fer-te fer sí, les compres. Sí. Has sí. de cuinar si has de menjar. Exacte. Si tinguessis una parella... Doncs pues, pues, faríem el que, diguéssim, no fa l'un, fa l'altre. Uh -huh. Anna, jo vull fer una cosita. Sí, sí, andaban Mira, eh, es que por lo que dice Carmen, es verdad eh, Pero si tú te buscas, te inventas algo No te sientes sola Yo cuando entro a, cuando salgo de mi, de mi habitación por la mañana A mi lado, para pasar por la cocina Tengo a la izquierda una foto muy grande de mi marido Y al otro lado una flor muy bonita Una maceta Claro, cuando vengo yo ya por la mañana Pongo el, el sentido pensando en mi marido Y cuando vengo para acá me gusta mirar la maceta Digo, pero tú Miguel no te enfades Porque a la vuelta de la cocina miraré para ti O sea que para mí me encuentro muy bien Porque cuando vengo de la habitación miro mi marido hablo con él y cuando vuelvo de la cocina tengo la maceta y la miro María no pues que es, tú no hagas María cuántos recursos tiene María es la todos los recursos María, para sentirse yo... bien y ole, ¿eh? ole yo voy ahora a algo más extremo que está ocurriendo y ocurre en nuestra generación es algo que ha ocurrido la sumisión de la mujer tú sabes que en Andalucía y Extremadura han existido muchos casos y cuando falta la pareja oye el comentario este clásico ¿Qué liberación ha tenido, pobre mujer? Es así, Bueno, eh? bueno depende mirar... del caso, también, no, no, no, claro. No, hay sí, casos de... ha habido, no, ha no, no, Sí, ha habido, ha habido muchos. pero no de vegades, amb, eh? aquesta, amb aquesta liberació que tu dius, Pedro, també hi ha aquest, aquesta estona i aquestes hores de de falta. Sí, sí, de, que l'has eh? sí. ahir. Perquè, a veure, eh, et falte aquella presència, aquella... Sí, encara que no... És, és molta... Bé, és encara, molt, que, sí. Sí, encara que, no, que te no, doni no, feina... Sí, que... Esteba, què has volgut dir si estimes la vida, superes la mort? Home, que molt comprenguis molt. Que, que la mort ja està aquí, que és la vida. La vida vol dir que estiguis connectat a moltes coses. És com les persones que tenen fe. La fe també et pot ajudar a superar. Fer en la vida. Fer la vida no, i fe religiosa. Ja, ja, però dic que tu quan dius si t'estimes la vida, si tens fer en la vida, acceptes l'amor i la superes. Si tu estàs viu, pues tira endavant, perquè estàs viu, tens vida. És que la vida i la mort és és part d'una cosa de l'altra, perquè ja naixem amb les dues coses. A veure, Carme Reichs us ha fet una petita composició sobre la viudetat, tal com ella? No, però a veure, eh, són, són uns haikus, i els haikus són uns versets, tres versos, i és, eh, són coses molt profundes, però jo us, jo us ho he fet, diguéssim, el que no us veu, el que no donem a conèixer, la part interior. Vinga, Duarte, queda un minut de programa. Doncs això. Diu, buidesa fonda, esquerda irreparable, jorns de tempesta, el sol s'apaga, que costa de fer sense mirar-te? No et sents completa, enllores les moixanyes, les mans són fredes. La passes fràgil, no tens on apujar-te, tronques esquerde. Caminen hores amb tants records de vida que fonen pluges. Vius amb la pena, més obres les finestres pel qui t'estima us sembla. Molt bé, oh, ben, oh bon quina Això maravilla. és la tertúlia, la vida certa edat. Avui amb l'Esteve Pujades, Pedro Curado, Maria Godoy, Auri García, Manel Parferissa i Carme Reichs. Si creus en la vida i tens fent la vida, acceptes l'amor i la superes. Esteva que Esteve. profundo, hijo. Mira, és eh? preciós el que M ha dit. Sortit, eh? així. <laughs> Companys, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Us espero el mes de maig, oi? Passada sí, la sí, festa del treball. Sí, sí. A veure de què parlem, ja ho pensem. Una braçada ben forta. Sí, adéu, Vinga. Adéu, adéu. Nosaltres tornem adéu, el proper adéu. divendres. Mentrestant sigueu persones felices i solidàries. Adéu-siau. Adéu. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.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 fins i tot, quan Déu sembla guardar silenci davant l'opressió, la injustícia o el sofriment, segueix estimant el ser humà i surt en la seva ajuda si és invocat. Joan Pau II